яке або ж запобігливо заграватиме, або ж іронічно підсміюватиметься, чи протокольно засвідчуватиме її зовнішність. Малюватиме з уяви про світ і про саму себе. Малюватиме себе такою, як знає, такою себе й намалює, щоб її автопортрет можна було не лише дивитися, а й читати. І тепер вона збагнула, треба затулити дзеркало, щоб воно не підказували їй дрібниць замість найголовнішого, щоб не застувало їй справжньої Катерини Білогору. Вона дістала зі скрині коричневу зимову хустку з довгими торочками, струсила з неї суху м'ятну потерть і, напнувши її перед собою, пішла до церкала, щоб випадково не побачити в ньому себе. Старанно затулила його, відійшла, оглянула звіддалік, чи воно не підглядає за нею хоч щілиною. Ще поправила хусту і полегшено тітхнула, аж стрепенулись пелюстки жоржин огнечкові. Катре, пора вже картоплю нашу нагороді підгорнути. Голос матері Ремстої і затинається від зрозумілого торці жалю. Якби могла встати, мочки, переробили б усю роботу, а так лише їхні селянські думки ходять по подвір'ю та по городі, де все життя владарювали руки, навпомацки знали кожну рослину. Кожну грудочку землі. Найми когось, якщо сама не можеш, Бо вистріляє в стебло. Мамо, я сама поваленьку підгорну. Стидно наймати когось. Я же ще на ногах. А що ти там зараз робиш? Прибираю в кімнаті. Відать її пелюги, стільки береться. Соняшник стояв у квітнику на шпинках. Сазирав у катрине вікно. На ньому ряснув, як золота візернятка, Сиділи пчоли. Людина це очі, а потім уже все те, що довкола очей. А тоді знову очі, очі, очі. Катерина знала, що найважче їй буде намалювати свої очі, але починати портрет мусить лише з очей. Решту вони підкажуть самі. Вона вже не раз думала, що їй випало народитися якраз тоді. Коли у фінал приголомшеного бунтами, науковими відкриттями, реформами та війнами 19 століття ураганно вривався новий вік, загонистий стейнору в якого помститься ледачкуватості всієї дотеперішньої історії, що мляво гнала літа, як череду з водопаю. Її життя – то частка цього століття, яке прийшло не лише перед її очима, а й крізь неї саму. Їй важко було уявити, що могла б жити в якийсь інший час, серед інших людей чи навіть в іншому селі. Хоч іноді в своїй уяві вона й намагалась побути Марусею чорай, навіть кілька пісень склала й наспівала я їх. Тарасовою нареченою, бо ясь уявляла себе поруч із ним, затихала й не знала, чи дихати, чи ні. Хотіла прожити життя своєї бабусі. Ті спроби аж надто вимучували її. Катерина злякано поверталась у свій час. Тут усе було матеріальне і конкретне. Мало запахи, кольори і плоть. Усього можна було торкнутися рукою, побачитись зблизька. Хіба може в людини бути радість більше за оцьо? І таїна цієї радості саме в тому, що людині не дано вибору епохи. Народилася живий всопереч усьому. Вона не роздумала. А чи зголосився би хтось із попередніх чи наступних століть пережити аж три війни? З них дві світові, у які втягнуто було мало не все людство, які вимолотили мільйони життів і зупинили світ у його розвитку. А вона ж пережила їх. Легко, Катерину, отак прилучатись до свого часу. Такий спосіб може возвеличитись кожен твій сучасний. Але ж ти не можеш не зважати на те, що такою тебе витворив і твій час, і все пережити тобою, і взагалі для людини найдорожча і найспокусливіша сучасність, бо вона не лише належить тобі, а й заохочує «Зміни мене, якщо можеш». Отож, багато в тобі, Катерина, від твого часу. Багато. Та які ж бо ми були б однакові і нецікаві одне одному на цій землі, як телеграфні стовпи при дорозі, на яку прісну поденщину перетворилося б наше життя, якби не буйна вигадливість природи, коли вона робить чернитковий начек характеру, а то і людської долі. Тому кожен з нас – то загадкова суміш усього, що пережив увесь народ, і всього, що пережили ми самі. Решта – вигадки про нас. більше чи менш вірогіння, але вигадки. Очі не приховають нічого. Хоч якби не сміялася Сашка-Сашчиха на чужому весіллі після чарки, якими б смішними примовками не обсипала гостей,